Глава шоста. Макс, відчепись. М'які лапки торкають мої щоки, та мені хочеться спати. Відчепись, кажу, бо не куплю тобі риби. Ні, сон утік. Треба вставати, але я страшенно розбита. Так наче на мені каміння возили. Ні, щось інше. А, так, звичайно. Я вчора, здається, трішки вбила двох якихось недолютків. Я підозрювала, що можу щось таке робити, а тепер знаю напевне. І навіть совість мене не мучить. Вони самі цього хотіли. Ні, вони хотіли трохи порозважатися, впиваючись своєю безкарністю. А тут така халепа. Чи їх уже відвезли у морг? Одному я перебила гортань, і він, мабуть, похлинувся власною брювотою. А другому загнала в мозок кістки перенісця. Чиста робота. Але каштанову перуку доведеться знищити. Шкода. Я виповзаю з ліжка і йду на кухню. Макс біжить поперед мене, задравши хвоста. Хоче їсти, мій Зараз хвилинку. Ну, так і є. Світланка так і не з'явилась. Мабуть, побачення дещо затяглося. Якщо той блондин скривдить її, я його вб'ю. Чому я не відчуваю дискомфорту? Адже за всіма людськими мірками я вчинила злочин? Згідно уявлення і велінням закону, я мала б учора віддати себе на розтерзання двом п'яним негідникам. Потім, якщо б залишилась жива, приповсти в поліцію, написати заяву і кілька місяців вислуховувати питання слідчого, чи мені часом не було приємно, коли мене гвалтували і били двоє п'яних мужиків. Але в цьому питанні наші з законом погляди не сходяться. І підозрюю не тільки в цьому. Ну та, Бог з ним, з законом. Ті негідники вже нікого не зачеплять. Я насипаю до мисочки корму. Макс у цей час зображає з себе трактор. Так само вурчить. Отже, що я маю? В мене вже є кілька знайомих. Враження, про яких склалося в мене самостійно, а не з чиїхось слів. Цих людей я можу опізнати, це добре. В мене є запасний полігон, можу там сховатися, якщо дуже припече, теж непогано. Але жінка, на свідчення якої я покладалась, мертва, і хоча я отримала навіть більше, ніж хотіла, маю на увазі те, що розповіла мені Семенівна, але та жінка, колишня вчителька, загинула через мене, хоча її свідчення знайшли мене і після її смерті. Мабуть, долі було так потрібно. Але мені все одно шкода ту жінку. Хоч я її зовсім і не знала, вона намагалась щось зробити для мене і загинула через те, що якийсь гад у поліцейській формі продав свою совість за кілька смердючих баксів. Легко продавати чуже життя. Якщо я розплутаю цю справу, я вб'ю їх усіх. Тепер те, що я ще маю зробити. Дуже багато. Я маю дізнатися якнайбільше про свою діяльність до того, як відбулася та подія в Парижі Я маю знати, що сталося на тому показі Де і чому я лікувалась Хто допоміг мені з коштами І в якому стані мої фінансові справи І чому нарешті мені весь час здається, що я – це не я, а хтось інший Самі запитання А відповіді на них десь мають бути От тільки чи проживу я стільки, щоб знайти їх Маю. Повинна. Інакше ота жінка загинула марно. Життя може бути марним, але смерть такого блюзнірства не дозволяє. Де я можу знайти документи? Десь в офісі. Там має бути сейф. Я розберусь у всьому сама. Або хтось мені допоможе. Отже, треба їхати в офіс. Причому сьогодні, зараз. Час спливає, як пісок між пальцями. «Я не можу дозволити їм перемогти. Прямо зараз!» Дзвінок у двері. «Хтось прийшов?» «Ні, мені нема коли вести розмови, мені треба йти. Але, будь дізнаюсь, кого там принесло. А це Світланка». «Ти ще спала?» «Ні, Люба, я вже давно не сплю і встигла подумати про купу цікавих речей». «Ні, Макс розбудив, бо захотів їсти». Я принесла тістечок, ходімо снідати Вона йде на кухню Мене її присутність трохи охолоджує Нема чого поспішати, я маю дещо розпитати Спеціально дзвонити я не хотіла А тепер між розмовою наведу мости Наче просто так, знічев'я Що там щінилося вчора в магазині? Віталій мені розповів, але щось я не дуже зрозуміла Скажи краще, що просто хочеш дізнатися в подробицях Мене прийняли за злодійку Нема про що говорити, адже врешті все з'ясувалось А якби Віталій не наспів Я не розумію, як могло таке статись Якби Віталій не наспів, справа б закінчилась судовим позовом В мене вистачає часу на розваги Але на що говорити про те, що тільки могло б статись Адже не сталося, то чого ж іще? Ти дуже просто на все дивишся вона підводить на мене очі. Ну, добре, облишмо цю тему. Їж тістечка, пийсік. сік. Як ти почуваєшся? Так собі. Вчора спала, як убита. Відключила телефон, взяла Макса під бік. І оце тільки виповзла з ліжка. Як прийшла вечеря? Чудово. Ну, от, нарешті посміхнулася. Віталій – надзвичайна людина. Такий розумний і вихований, не те, що тутешнє бидло. Знаєш же, які в нас кавалери? То альфонсики, що так і дивляться, як нажертися за твій рахунок. Потім ще й переспати з тобою. Або такі розумники, що пригосять тебе пивом, і ти вже йому винна. Швидше в ліжко. Чи взагалі гидута. А це й не такий. Одразу видно, що не тутешні манери. Що, навіть не сякаються на підлогу? Ні. Вона регочеться. «Ой, ти мене насмішила, уявляю собі, як...» А я чисто механічно відповіла, що ні. «Нема нічого смішного, я вчора таке бачила. Іде собі пристойний на вигляд чоловік, потім закриває одну ніздрю і сякається просто на бруківку, і це посеред вулиці. Юлько, ти вмієш розсмішити людину? В мене був поганенький настрій, а тепер все стало на місця». Вона знову береться за тістечка. «А що сталося?» «Так, дрібниці!» Світлана старанно відводить очі. «Не вмієш ти брехати!» «Принаймні, тобі...» «Ні, нічого такого не сталося, правда, просто...» «Розумієш, все було чудово, вечеря, розмова, все...» «Але і тільки...» «Він навіть поцілувати мене не наважився і не сказав, що хоче зустрітися знов...» «От такої. То тобі не подобається, коли одразу тягнуть у ліжко...» А тепер не дошми, що не потягли, на тебе не вгодиш. Має бути якась середина. Це ти собі уявляєш. Він може думати інакше. Ти ж маєш знати, ти ж психолог. Мені трохи смішно. Як для мене далеко такі проблеми? А власне, чому далеко? Я ж іще молода. Ну, звичайно, не така вже й красуня. Але ж у мене були якісь стосунки з чоловіками – чи ні? Мене пересмикує від самої думки про те, що хтось може доторкнутися до мене так. Чи я маю якусь іншу орієнтацію? Так ні. Ну Точно ні. Ти маєш рацію. Я просто навигадувала собі казане чого. Просто він мені страшенно подобається. І мені здається неправдоподібним, що такий чоловік може звернути на мене увагу. Тебе що, комплекс неповноцінності? Такі самі слова я чула від неї. «Юлько, розумієш, ніколи не було, а оце раптом подумалось. Такий красень, а я то товста, цікава поряд із ним». Світланчені очі благально дивляться на мене, наче ж рятунку. «От дивачка, ти чи намахана, чи придурюєшся? Ти що, це справді?» «Може, трохи брутально, але так і треба. Хто б говорив таке, тільки не ти, Бога гнівиш». Та ще не забувай, що він не тінейджер, отож для нього зовнішність не має вирішального значення. Якщо вже такий чоловік досі не одружений, значить він шукає щось особливе. Може, саме тебе. Ти мені подобаєшся. Здрастуйте, ми ваші родичі. Я витріщилась на неї, не стямлячись. Чого це ти, глузу з'їхала? Та ні, ти мене не зрозуміла, вона сміється. Я не в тому розумінні. В мене досі все гаразд з орієнтацією. Я про те, що ти мені подобаєшся така, як зараз. Ти справді дуже змінилась. Раніше я не могла з тобою про таке поговорити. Вірніше, могла, але ти просто слухала. Правда, слухала уважно, але ніколи нічого не радила і не потішала, як зараз. Дивно, це ж так звичайно. Тобі так не здавалось. Ти була якась наче замерзла, як автомат, от тут Я навіть іноді думала собі – Наче взяв хтось манекен з вітрини і запрограмував його на певні дії Спати, працювати, іноді слухати мої розмови, іноді чогось нервуватися З невеликими варіантами А тепер ти жива Трохи дивна, багато в чому незнайома, навіть часом небезпечна, але жива Ти знаєш, за оці три дні, що ти вдома, в мене склалось враження, що ти всіх нас бачиш наскрізь Все розумієш і граєшся з нами, як кішка мишею Якби не Макс, я б навіть запідозрила, що це не ти. Можливо, ти маєш рацію. Або дуже близька до істини. Ти часом не знаєш, є в мене десь сейф або щось подібне. Якось незручно про це питати, але ти розумієш, я не хочу, аби хтось дізнався про мій стан. Мені треба знову розібратись в справах. В тебе сейф у тому ж банку, що й мій». «Ми майже одночасно якось прийшли до банку, потім пили каву за рогом у кафе. Отак От починалась наша дружба чи просто душевна близькість. Не знаю, як це назвати. А ключ має бути в тебе. Пошукаємо?» Світланка помічає моє вагання. «Це ж тільки ключ. Туди ти підеш сама, у двох швидше знайдемо». «Ні, я просто думаю, де він може бути?» Ми знімаємось з місця і починаємо пошуки. Світланка риється в кабінеті. Я йду до спальні. Стоп. Щось не сходиться. Треба подумати, куди могла покласти ключ холодна неемоційна жінка. Десь у таке місце, аби його можна було взяти без перешкод. Тобто десь у мене має бути потаємний закуток чи сховище. Я починаю вистукувати підлогу. Щось таке, аби нікому і на думку не спало Ні, не те Це десь не в кімнатах Я знову іду до кухні Вазони з квітами Меблі Ні, тривіально Так само у холодильник і посуд Над столом поличка з якимись фігурками Все пориваюся її прибрати, чомусь не подобається А що як? Так і є Тягну за поличку, і вона подається вперед разом з двома кахлинами, за які вона закріплена. Там стоїть невеличка дерев'яна скринька. Є! «Щось знайшла?» – Світланчен голос. «Ні, Любонько, нічого не знайшла, зовсім нічого. Сиди собі там». «Ні, нічого. Треба подивитися в вітальні». Беру скриньку і замикаюсь в ванні. Швидко відкриваю її. «Так, кілька золотих прикрас, досить дорогих». Кілька пачок доларів. Згодиться. А це що? Конверт з фотографіями. Подивлюся потім. І ключик. Плаский сріблястий ключик. Номер сейфу 44. Я похабцем ховаю скриньку у рушник і виходжу з ванної. Світланка висить на люстрі, заглядаючи у квітки. «Давай, Любонько, пошукай». Це звичайно свинство з мого боку, та нічого не вдієш. Про що не знаєш, про те не розповіси. Ну що, нема? Ні, нема. Я ховаю скриньку в свою нову сумку. Добре мати таку велику сумку. Що ж робити? Нічого страшного. Бідна Світланка так захекалась. Нічого, пригощу тебе морозивом. В управляючого має бути інший ключ. Він тебе впізнає, він знає в обличчя всіх клієнтів і дасть тобі дублікат. Може, ти загубила свого ключа, може, втратила під час аварії, а може, він десь тут лежить і її язика показує. Поїдемо в банк? Чи, може, завтра, бо в мене за годину зустріч з пацієнтом? Ти просто підвези мене до банку, а там я сама, а назад викличу таксі. Добре, домовились». Тільки ж обов'язково виклич машину і не йди пішки, це небезпечно. Бандитів розвелося, порятунку від них нема. Колись ці дітлахи просили Христа ради, тепер вони виросли і грабують нас. Їх так багато, що поліція давно не звертає уваги, хіба якогось уб'ють. Та й тоді не дуже дошукуються правди. Хіба заплатиш? А платити не в кожного є чим. Ой, ця країна в такій прірві, що й подумати страшно. І що, так було завжди? Я старанно припасовую біляву перуку. Моє волосся відростає досить повільно. Якщо без перуки, то вигляд маю тифозний. Ні, раніше було трохи легше. Я пам'ятаю, що дівчинкою навчалась у другу зміну. Додому доводилось іти вже в потимках, особливо взимку. А ще заходили кататись на гірку. І, ти знаєш, мама не турбувалася. Не було навіть поняття такого, сексуальний маньяк. Одинокі випадки траплялися, але були настільки поодинокі, що набували широкого розголосу і каралися якнайсуворіше, і взагалі. А потім, мало-помалу, все стало гірше, потім ще гірше, а тепер вже далі нікуди. Ті, що були безпритульні, збились у банди, і від них нема порятунку. Чому безпритульні? Ні, ця блузка не підходить, надто емоційна. Краще оця, темно-синя. Ну, частина народилася десь у підвалах, теплотрасах від бомжих Частина – колишні діти з сімей алкоголіків Або з багатодітних, але в кінці 90-х їх стало страшенно багато Цигани також Та діти виростають, а модель поведінки закріплюється Було багато жебрача, та тепер багато злочинців, садистів Їх ніхто ніколи не жалів, і вони повиростали справжніми садистами І продовжують плодитися а більшість з них має різного ступеню розумові відхилення. Уяви, яких дітей вони плодять. І побагато. Яка в цих дітей спадковість? Нікому не порадиш всиновлювати таку дитину. Якийсь жах. Просто був час, коли ситуацію не можна було якось виправити. Десь в кінці 90-х. Але наші урядовці так активно розкрадали країну, що на дітей не було коштів. Хтось там купував собі чергову віллу на Канарах. Чи ще десь? Нема різниці А тепер вони повтікали на свої віли Позабирали з швейцарських банків награбоване А ми залишились тут Вони того й не переймалися так тими проблемами Бо знали, кого будуть різати бандити Не їх і не їх дітей Ти вже готова? Так, поїхали Ми виходимо з квартири І що ж тепер можна вдіяти з цим? Як зарадиш? Ніяк Тепер уже ніяк Залишається останній засіб – витягти їх усіх на світ божий і перестріляти до ноги дегенератів, бо скоро ми опинимось по відношенню до них в меншості. Ну, це ти дещо перебільшуєш. Світланки – гарна машина, темно-сірий шевроле, дуже чиста і затишна колісниця. Я нітрохи не перебільшую. Ось уяви, нормальна жінка за наших умов життя народжує одну дитину. Ну, якщо близнюки, тоді, звичайно, але планує одну, бо розуміє, тільки одній дитині вони вдвох з чоловіком можуть дати пристойну освіту, більш-менш пристойне харчування, тощо. Вона бідолашна не може дозволити собі більшого, бо навіть одна дитина – це розкіш для більшості сімей. Бо страшенно дорогі ліки, навчання, одяг – усе. Нормальна людина думає про те, як буде ростити свою дитину, тому й не заводить більше, ніж одну – а ще багато жінок страждають від безпліддя. Отож на четверо смертей в нас виходить тільки одне народження. А от і в підвалах. Хіба вони думають? Та їм з пожежної вишки начхати на тих, кого вони пускають на світ. Знову ж подумай, нормальна жінка народжує одну дитину і тремтить над нею все життя. А в тих діти мруть одне за одним. А ті, що вижили, мають таке здоров'я, що... Словом, природний відбір... От і подумай. До речі, той притулок, що ти відкрила в броварах для дітей, від яких відмовились батьки, туди надсилають малюків прямо з пологових будинків, і вони там живуть, не переїжджаючи до повноліття. Так у всякому випадку, ти задумала. Найстаршим діткам уже по три рочки. Мені треба з'їздити туди. Обов'язково поїдемо. Ось післязавтра хочеш? Світлана добре водить машину. Треба й самі спробувати. Звичайно, хочу. А що там за діти? Ну, то зовсім інша справа. Від народження вони були в непоганих умовах. Ти і ще кілька заможних комерсантів утримуєте там великий штат працівників. Тож, дітки там чудові. Сама побачиш. Звичайно, це не вдома, але там їм добре, визнаю. Значно краще, ніж було б з їх так званими батьками». Нічого не пам'ятаю Якби ти знала, як це мене дратує Весь час здається, що забула щось надто важливе Що маю кудись бігти, щось робити Не знаю Нічого, це мене, ось побачиш Я чомусь вірю, що в тебе все скоро мене Не знаю, так дивно Я певна, що... А втім, не буду про це Може якось потім Оце той банк ми зупиняємось навпроти білосніжного красивого будинку, що пнеться вгору всіма своїми поверхами. Скільки їх? Раз, два, три. Ага, чотирнадцять. Так, ходімо. Знайдемо управляючого, потім я поїду. Ми йдемо повз в бронежилеті і з автоматом. Серйозна установа. Хол вражає своїми розмірами і оздобленням. І величезний акваріум, наче для крокодилів. Але там спокійно рухаються хвостаті оранди. Нема на вас Макса. Ото було б полювання, вірніше рибалка. Ми до управляючого. Ага, ось кому вона це каже. За невеличкою стопкою сидить гарний хлопчина. Навіть колір краватки гармунує з кольором сорочки. І на манікюрені пальці. Це не чоловіка спаніель. Віктор Васильович зараз підійде. Зачекайте, будь ласка. Він береться за телефон, а ми сідаємо в крісла побіля акваріума. Світланко, якщо тобі треба, то... Правда? Ти сама зможеш домовитись? Тоді добре, бо мені справді треба вже їхати. Мій пацієнт буде за 15 хвилин. То залишайся, а я тобі пізніше передзвоню. Може приїду увечері? Бувай. Вона цілує мене і цукотить підборами до виходу. Звичайно, може й приїдеш, якщо наш пан лікар не з'явиться знову. Хоч би цього разу їй пощастило. О, кого я бачу, Юлія Павлівна, давненько вас не було. Як справи, моя дорога? Невисокий круглий чоловік з великою лисиною і очима на мистинках широко посміхається мені. Чорт забирай, тут якийсь інший стиль спілкування з клієнтами. Хоча я, мабуть, особлива клієнтка тут. Доброго дня, Вікторе Васильовичу. Як завжди стримана. Юлія Павлівна, дорогенька, ви надриваєте мені серце. Я загубила ключ від сейфу. Це погано. Він робиться серйозним. Та не смертельно. В мене є ще один ключ, але доведеться трохи почекати. Треба написати декілька папірців, потім взяти дозвіл на дублікат. Ну, це мої проблеми. Ходімо. Ми йдемо в глиб холу. Тут сходи вниз. Ага, звичайно, підвал. Кілька загаротованих коридорів з охороною, броньовані двері. Він відкриває кімнату. В ній лише стіл і стілець. Почекайте тут, зараз принесу сейф. Двері за ним зачиняються. Ну нащо я сказала, що загубила ключ? Адже Світланки не було поруч. Мене трохи збила з пантелику манера розмовляти в цього чоловіка. Я просто механічно повторила те, що хотіла сказати при Світлані. Тепер вже нічого не вдієш. Пройшло десь хвилин двадцять, і мені принесли сейф. Довгастий, досить важкий ящик. Що там? Зараз я дізнаюсь. Ось ключ. Жартівливі нотки зникли з голосу управляючого. Це зрозуміло, надто велика відповідальність. Дякую. Двері за ним зачиняються. Я залишаюсь сама. Не кваплячись, вставляю ключ у щілину. Замок відкривається досить легко. Але ця легкість оманлива. Без ключа цей ящик довелось би розрізати автогеном або підривати динамітною шашкою. Хоча, звичайно, є й новіші методи. І чомусь мені здається, що я ці методи знаю. Ось тільки пригадати не можу. Смішно. Кришка відкривається. В ящику стос якихось паперів. Я не можу сидіти тут. Я не зможу зосередитись. Добре, якось воно буде О, яка краса, купа грошей Можливо, я навіть дізнаюся, звідки вони в мене А може й ні Хай полежать тут поки що Потім після всього зроблю собі пластичну операцію І поїду подорожувати А це саме те, що треба Не знаю, як все інше людство, але я люблю зброю І не люблю перетворюватись в мішень для покидськів Учора їх було тільки двоє. То брати з собою цей розкішний кольт? Чи залишити поки що тут? Я з жалем кладу його назад. Ні, поки що хай почекає. Можливо, я помиляюся, але, здається, мені для нього ще не час. А я довіряю своєму внутрішньому голосові. Бо це говорить зі мною та, що сидить у мене десь в голові. Та, яку звати не так, як мене. Та, що колись бачила рожеві зірки на сріблястих плитках бульвару. Як він називався? Вона знала, але зараз це не суттєво. Я кладу до сейфу коштовності всі, окрім надзвичайно красивого персня з великим сапфіром в оточенні діамантового розсипу. Така річ коштує... Яка різниця? Мені просто подобається. Не хочеться розлучатися. Я ще увечері подивлюсь, як близько камінці у світлі бра, що висить над моїм ліжком. А що ж з паперами? Брати їх звідси, мабуть, не дуже безпечна річ. От якби зробити ксерокопії, які я прочитавши, одразу знищу, тоді... Це ідея. Я натискаю на кнопку, що припасована на столі. Входить молодик. Це той, що чекав за дверима. У вас тут десь є ксерокс? Зараз принесу. Він виходить. Я просто задоволена. Мені сьогодні таланить. Він швидко повертається, несучи невеликий апарат. Саме те, що треба. Тільки хай мені пояснить, як ним користуватися. Чи я вміла це робити? Господи, скільки складнощів. Я під'єднав. Отож, можете користуватися. Вам допомогти? Якось можливо зробити копії меншого формату. Ось так буде краще. Він нічого не запідозрить, хоча, звичайно, щось підозрювати не його робота Звичайно, я зараз покажу Ну, то якщо ви вже тут, то зробіть мені копію оцих паперів Справді, чого я марудитимусь? На жаль, правила цього не дозволяють Я не маю права торкатися будь-чого з вашого сейфу Розумно, вибачте мені Ніяких проблем, дивіться, ось так Я залишаю банк лише за годину Клятий ксеркс я таки освоїла, і це добре Люблю нові власні враження. І навички, які я знаю, звідки взялись. Папери зручненько вмостились в кишенці моєї сумки. Тепер треба їхати додому. Але... Ні, треба додому. Мені зараз не потрібні проблеми. Я маю бути непомітною, як міль. Управляючий вже викликав таксі. Дякую вам, Вікторе Васильовичу. Вибачте за клопіт. Що ви, Юлія Павлівна, який там клопіт? Зачекай, хлопці. Це до таксиста. Номер твого таксі вже знято на відеокамеру, як і тебе самого. Отож, довези клієнтку як слід. А як же ще? Сам знаєш. Отож, май на увазі, щось станеться, з-під землі дістану. А якщо? Не якщо. Проведеш до дверей квартири, зрозумів? Ой, не хотіла б я стати на дорозі цьому привітному Віктору Васильовичу. Хлопець теж не хоче. Навіть не сперечається. Машина рушає. Так, Світланка не перебільшувала, коли говорила, що від злочинців нема де ногою стати Якщо вже й на таксі небезпечно їздити, то я вже не знаю Вибачте, а що мав на увазі управляючий, коли говорив вам Хлопець трохи повертає до мене обличчя, досить симпатичний І, здається, нічим від нього не тхне Ви, мабуть, іноземка? З чого ви взяли? Дивний висновок Мабуть, моє питання недоречне Акцент «Ні, не дуже помітний. Ви добре говорите, але, звичайно, той великий начальник знав, що говорив. Знаєте, в нас таке частенько трапляється. Викликають таксі по телефону, а до лінії під'єднались спритні хлопці. Прослідкують, звідки дзвінок, і посилають своє таксі. Іноді навіть вбивства траплялись. Але мені він даремно це казав. Я не стих. Правда, на лобі в мене це ще не написано, отож я не в претензії». «Добре мені діло». Треба десь дістати машину, бо отак колись уб'ють ні за цапову душу. Вірніше, спробують убити. Але мені неприємності все одно ні до чого. Я, мабуть, проведу вас до дверей, якщо дозволите. Совість моя буде чиста. З тими хлопцями з банку краще не заводитись. Хлопчина тямковитий, але я не хочу, аби він... А втім, нехай. Ви можете просто постояти на першому поверсі, я вам гукну, що все в порядку. Чого вам дертися аж нагору? Ми йдемо до дверей під'їзду Він відчиняє переді мною важкі двері Але я не хочу, аби він заходив за мною Тому випускаю з рук сумку Наче не нароком. Він заходить, а я заходжу за ним В мене від розмов про злочинців Просто паранойя Табереженого, як відомо Я піднімаю сходами Він залишається внизу Швидше б зайти в квартиру Взяти на руки Макса і полежати трохи Просто полежати Бо я чомусь страшенно втомлена до звичайного запаху, що його вже я знаю, запаху чужих квартир, вологих килинків перед дверима, якихось страв, що їх варять люди, які живуть тут. До всього цього затишного і вже знайомого букету десь на рівні третього поверху долучається якийсь сморід. Господи, що це ще за гидота? З усього видно десь на моєму поверсі. Стоп, це не просто так. Там хтось стоїть, чекаючи мене. Хто? Невже в мене є, вірніше, був знайомий, який би так смердів? Не може цього бути. Я б такого типа на гарматний постріл до себе не підпустила. Отже, думаючи про це, я не уповільнюю крок. Хай той скунс на горі думає, що я нічого не помітила. Чому він з'явився сьогодні? Саме сьогодні? Чи пов'язано це з тим, що я їздила в банк? Чи це результат моєї вчорашньої ескапади? Яка різниця? Це нічого не міняє. Я повільно починаю підійматись на останній поверх. Біля вікна стоїть, відвернувшись, якийсь чоловік. Стоїть і смердить неймовірно. Чому від чоловіків буває такий запах? Невже їм все одно? І все одно жінкам, які з ними сплять? Я ніколи цього не збагну. А в мою шию впивається гарота Знаєте, що таке гарота? Отож, річ малоприємна От тільки нею треба вміти користуватися Цей тип не професіонал Я знала це ще там, на третьому поверсі. Професіонал ніколи не видасть себе запахом А тут був не просто запах Тому я пригнувшись, перекидаю напасника через себе Я бачу збридле обличчя хлопчини таксиста, що мчав по сходах нагору а мій смердючий друг летить униз між перил. Аж униз. Добра штука, оці старі будинки. Він чомусь мовчить. І це добре. Звук удару співпав з моїм вдихом. Клята гарота нічого доброго мені не зробила. Горло мало не перерізала, коли я підкинула того типа. О, Боже, з вами все гаразд? Ні, не гаразд. Я добряче порізалась. З моєї шиї це бенить кров. Прокляття. Він підхоплює мене на льоту. Темна вода. Ні. Ні, тільки не зараз. Швидше до квартири, швидше. Треба викликати поліцію. Ти що, хлопче, зглузду з'їхав? Тоді мені точно вже гаплик. Ті хлопці служать тому, хто платить. Не всі, але достатньо й тих, що є, аби померти в камері від серцевої недостатності. Ми заходимо до квартири, і я щільно закриваю двері. Клацнув замок. Десь унизу розлягається жіночий вереск. Могу ароматного мовчуна хтось надибав. Отже, часу мало. Тобі що? Потрібні неприємності? Голос мій хрипкий і неприродний. Добре хоч такий є. Але ж я все бачив. Вас ніхто не стане звинувачувати. Останнім часом поліція крізь пальці дивиться на такі випадки і не порушує справ про перевищення при самообороні. Я можу підтвердити. Тобі це потрібно? «Слухай мене, я не хочу тебе в це вплутувати. Тому коли прибуде поліція, ми скажемо таке. Ти довіз мене додому, провів до дверей, я запросила тебе на каву, адже це природно, ти дуже привабливий. Ну от і все. Ти нічого не бачив і не чув. І я також. А тепер швидко в ванну». «Навіщо?» «Хлопче, ти не знаєш, навіщо існують ванни? Я в тобі помилялась. Невже ти думаєш, що я пущу тебе в своє ліжко немитого?» Мене смішить його ошелешений вигляд, але мені ніколи розважатися. Я швидко йду до спальні і роздягаюсь. Кров здорово зіпсувала мою одяганку, тож я складаю все в пакет і ховаю подалі. Добре, що в мене є схожий одяг, який я розкидаю досить недбало. Тепер шия. Десь тут має бути перекис. Рідина сходить по моїй шиї жахливими бульбашками. Тепер шия. Десь тут має бути перекис Рідина сходить по моїй шиї Жахливими бульбашками І шипить, як кислота Щеплення від правцю зроблю пізніше Тепер ліжко Я швидко розстилаю його І зсуваю простирабло Нічого, зійде й так Якщо, звичайно, не докопуватись Ну, де там мій удаваний коханець? Стоп Якщо дійде до освідчення То відсутність очевидних слідів Прокол але ж я не можу так Я не можу І презервативи А якщо я взагалі ще ніколи Ні, це нонсенс Але може статися прокол Я чіпляю на шию поверх пов'язки мережеву І одягаю пенюар на гуле тіло Ну де оте втілення цноти Позмивав з себе мікроби моїм протексом Швидше йди сюди Ви впевнені, що це гарна ідея? Іншої все одно нема, тому ворушись Він виходить з ванної і мої очі лізуть на лоба Я, звичайно, розумію, що сексуальна революція Але це перший роздягнутий чоловік, якого я бачу В нього очі стають зовсім круглі А ось там я йому точно подобаюсь. Наскільки я розуміюсь на фізіології, цей барометр ніколи не бреше «Фантастика!» Тільки виривається у нього, але я чую, як вищить сирена. Мабуть, у всьому світі поліцейська сирена звучить однаково, тому я тягну його до спальні. В нас так мало часу. Ти впевнена, що? О, ми вже на ти. Ну, звичайно, смішно говорити, ви жінці, яка чорзна в чому одягнута, тягне тебе в ліжко. В тебе є інші пропозиції? Виклади їх? Ні, але... Ніяких але. Лягай у ліжко, господи, що я роблю? Але від нього, принаймні, досить приємно пахне. Але якщо ми тут просто лежатимемо, то... Так, хлопче, я й сама це розумію. Тільки тут я пас. Ну так роби, будь ласка, що-небудь. Ну, те, що роблять в подібних ситуаціях, бо я тут... Ти не займана? Він так дивується, наче питає, чи я не з Марсу. Мабуть, що так. Я не знаю. Потім поясню. Швидше роби щось, навіть якщо я не займана. Хай це тебе не тривожить. Нам треба уникнути поліції, бо... Я замовкаю на півслові, бо його рука обережно обіймає мене. Я не розумію, що зі мною коїться. Але моє тіло вже мені чомусь не підкоряється. Я пливу кудись на гарячих хвилях. І мені вже все одно, де та поліція, хто там що бачив, Мені тільки хочеться, щоб це ніколи не скінчувалось. Його поцілунки мені приємні. І те, що він робить... І я не можу стриматись. Гарячий шепіт вплітається в музику моїх відчуттів. «Не стримуйся, хлопче, навіщо?» Потім ми якийсь час просто лежимо поряд. Я не знаю, що це було, але... Ти просто чудова. Ось тільки в тебе давно не було чоловіка. Принаймні чотири роки. О, Боже! Чомусь жахається він. Як же ти? Звичайно. Мені цього було не треба. Не може бути. Ти просто створена для кохання. Хлопчику, це не кохання, просто інстинкт. Але тепер я принаймні знаю, що колись теж мала стосунки з чоловіком. Або чоловіками. Але те було досить давно і, видно, за досить неприємних обставин, раз мені не хотілося цього більше. Як тебе звати? Ну, не вершина, падіння. Переспати з чоловіком, імені якого навіть не знаєш. Мене звати Ігор. «Отоцький Ігор, до ваших послуг, шановна пані!» «А мене Юля. Чи якось інакше, не знаю. І тобі це знати не треба». «Що тепер робити, Юлю? О, та в тебе знову кров». «Справді, з-під показався струмочок. Швидше треба якось з цим упоратись, бо будуть неприємності. Я розмотую мереживо і бинт. Так і є. Все просякло кров'ю». «Ігор швидко знову обробляє рану антисептиком», тільки тепер я розумію, як болить у мене поранена шия Мабуть, через шок я одразу не відчула Видно, спілкування з лікарем не уникнути Але про це я подбаю потім А зараз він швидко бинтує мені шию Десь у мене має бути боа Може, у мене екстравагантний смак, поліцію це не стосується У двері нарешті хтось дзвонить Звичайно, хтось – це перебільшення навіть по тому, як звучить дзвінок, я вже знаю, що нікого іншого, окрім представника влади, я там не побачу Швидше в ліжко, командую своєму мимовільному коханцеві І запам'ятай одне Нічого не бачив, не чув В нас кохання з першого погляду, все зрозумів А чоловік стояв на четвертому поверсі біля вікна, ми його бачили зі спини Я зрозумів Я йду до дверей по тому, як вирячився на мене чоловік в м'ятій сороці, я розумію, що справила належне враження. Тепер у нього думки трохи зіб'ються зі службового курсу. Отже, в мене є невеличка фора, аби зрозуміти, як з ним розмовляти. Чоловіки такі передбачувані істоти, окрім гомиків та інших збочинців. Але це точно не гомик і не збочинець. Що ви хотіли? Мій голос ще трохи хрипкий, але це непогано. «Я... Е, е, прошу вибачення, лейтенант Войтенко, карний розшук!» Він нарешті оговтується настільки, що вже здатен продемонструвати мені свою книжечку і бляшанку «І кого ж ви тут карно розшукуєте, лейтенанте? Маю надію не мене, бо я зараз трохи зайнята Я посміхаюсь йому чарівно У всякому разі маю надію, що це саме так і виглядає Але йому на мою посмішку точно начхати» Мій пенюар зовсім прозорий Мені можна зайти? Я хотів би поставити вам кілька питань Будь ласка, якщо вас це якось втішить А що сталося? Дозвольте я замкну двері Бо знаєте, не хочу вас образити, але злочинність, ну, ви розумієте Я зачиняю двері, мимоволі, начебто притиснувшись до нього боком Він відскакує, наче я його вкусила Бідний Прошу вас, лейтенанте, заходьте до вітальні. Ви не могли б щось одягти? Він вмощується на дивані. Це трохи незвичний для мене одяг. Я ходжу в себе вдома так, як вважаю за потрібне. Але якщо вам приємніше стане, то зачекайте, я одягну костюм-візитку. Якого кольору бажаєте? Вибачте, я зовсім не хотів вас образити. І, чесно кажучи, моя б воля то... Але мені ще працювати сьогодні. Прошу вас. Добре, тільки для вас. Любий... «Принеси мені халат у шафі висить!» Я починаю гру і розкриваю першу карту. Хай знаєш, що я тут не сама. Ігор – розумник. Дам йому цукерку. До речі, про цукерки. А де Макс? Чому він ніяк не зреагував на появу в квартирі чоловіка? Оце вже мене починає по-справжньому непокоїти. «Добрий день!» Загорнутий у простирадло він нагадує зараз античну статую – я тільки тепер помічаю бездоганний торс. Попала просто в яблучко. Гарний екземпляр. Е, добрий день. Бідолаха, лейтенант, як він потерпає. Ви теж залиштесь, будь ласка. Лейтенанте, поясніть нарешті, що сталося? Звичайно, звичайно. Хоч я вже накинула на себе халат, йому все одно мулько. Щойно в вашому під'їзді вбита чоловіка. Я хотів би вас запитати, чи ви не помітили, чи не чули чогось. Справа така. Сусідка з першого поверху бачила, як ви вдвох зайшли в під'їзд, а через деякий час пролунав крик. То інша ваша сусідка, повертаючись з магазину, наткнулася на тіло. Причому експерт стверджує, що від часу, що ви зайшли в під'їзд і моментом смерті, пройшло не більше 15 хвилин. Отже, ви мали б щось бачити. Лейтенанте, ми нічого не бачили. У всякому разі труп ми не бачили точно. Коли ми підіймались нагору, якийсь чоловік стояв біля вікна на третьому поверсі? Люба, він стояв на четвертому. Молодець, підхопив гру. Дам ще одну цукерочку. Може, я не звернула увагу. Я тільки заважила, що він не мився від народження. Ви впізнали цього чоловіка? Лейтенант трохи наївний. Ні, він стояв спиною. То як ви зробили висновок, що він не мився? Від нього тхнуло, як від скунса, лейтенанте. Ну, добре. І що ви зробили потім? Прийшли сюди, роздяглись і кохались. Я зображаю роздратування. І все? Вибачте, лейтенанте, я забула. Звичайно ж, він увесь увага. Я бачу, як він уже приміряє на себе капітанські погони. Ні, ми спочатку застрелили якогось типа, коли зайшли в під'їзд, а вже потім піднялись сюди і кохалися. Не треба нервуватися, прошу вас. Адже я ні в чому вас не звинувачую. Вибачте, лейтенанте, просто ви прийшли трохи не в той момент. Це ваше таксі стоїть під будинком? Так, тут треба бути насторожі, бо хто знає, як поведеться хлопець. Може він патологічно боїться поліції? Так, моє. Я проїз Юлю з банку. Ви давно знайомі? Лейтенанте, будь ласка, ми знайомі не більше години. Управляючий банком викликав для мене оце таксі. Це можна перевірити. Момент знято на плівку. Отож, ми знайомі недавно. Я старанно червонію. І що, одразу? «Вибачте, але я повинен запитати». «Не зовсім одразу, але щось так... Ну, розумієте, це було як спалах. Ви ж знаєте, як це буває». «Так, ну добре, облишмо поки що це. Скажіть, будь ласка, як виглядав той чоловік, що ви бачили?» «Ентузіазму в нього поменшало. Він розуміє, що багато зі сказаного нами є правдою, оскільки це легко перевірити. А якщо ми знайомі якусь годину, нам нема сенсу вигороджувати одне одного». Та й навряд чи ми з нічев'я скинули того скунса з висоти. Ну, в нього була сорочка в клітинку, досить стара, сині чи чорні штани. Я модельєр, тож помічаю тільки одяг. А ви щось помітили? Це вже до Ігоря. Ну, одяг я не пам'ятаю. Так, наче якась світла сорочка, може і в клітинку, не скажу. Я до нього не придивлявся, самі розумієте. Волосся ніби чорне, у всякому разі темне якесь. Ну, звичайно ж, Юля має рацію щодо запаху. Я ще побоявся, що в нас зникне, ну, настрій, розумієте? Ви думаєте, то був убивця? Шкода, що ми не можемо вам допомогти. Ні, то не був вбивця. То був убитий. І вивочувають останні, хто бачив його живим. А мені здається, що останнім бачив його той, хто вбив. Зарізав чи застрелив? Звичайно, ми бачили його останні, але він сам цього хотів. До речі, що з ним сталося? Обережно, Любчику. Це тонкий лід. Його скинули у проліт між сходами, принаймні з третього поверху. Лейтенанте, це неможливо. Коли людина летить униз з висоти, вона страшенно кричить. У всякому разі я б кричала. А ми ж були тут і нічого гісіньку не чули. А та сусідка, що завважила нас, чула? Ні. Він важко зітхає. Ця справа вже здається йому безнадійною. То чому ж ви гадаєте, що його вбито? Якщо він не кричав, то, може, сам стрибнув? Самогубство? Я тобі подаю ідею, хапайся за неї. Можливо, але, скажімо, деякі деталі. Може, йому спочатку зламали шию, а вже потім, бо в нього зламана шия? Якщо перекидати людину через плече, таке може статися. А втім, подивимось, якщо будуть потрібні ваші свідчення, я передзвоню. Продиктуйте мені, будь ласка, свої дані, це вже не складно Він старанно все записує, а я хочу дещо запитати Ой, треба обережно Лейтенанте, у вас така цікава робота, романтична Він має на це впійматися Ні, Юленька Я для нього вже Юленька, бачили ви таке? Ніякої романтики, навпаки Іноді хочеться на край світу бігти від оцього бруду Бо приходжу додому і, вірите, боюсь до дітей підходити. Так і здається, що забрудню їх. О, то у вас є діти? Ви щаслива людина. Так, близнюки. Звичайно, це щастя. Але ми вдвох з дружиною ледве-ледве можемо їх утримувати. Що ж поробиш, якщо близнюки? На вулицю жодного не виженеш. А романтика? Яка там романтика? Порізались п'яні або наркомани, або що? Оце і сьогодні думаєте, хто такий? Бандит, грабівник і вбивця, на прізвисько Кулак. При ньому знайшли Гароту. Я впевнений, що він причетний до ряду вбивств. Гароту віддали на експертизу, подивимось. І якщо хтось поклав край його кар'єрі, то я плакати не стану. Але марную свій час на розслідування, хоча тому, хто його пришив, я борди надав. А треба розслідувати. Ну та видно буде». Вже й тими. приємно було познайомитись. До речі, це так, для проформи, якщо тільки ви дозволите, я можу оглянути спальню? Звичайно. Хоча я не розумію, але якщо це вас якось потішить, будь ласка. Мій голос звучить доволі знічено. Він іде до спальні. Зім'яті простирадла, розкиданий одяг і презерватив на підлозі. Використаний, коли він його надів. Слава Богу, тепер не думатиму, що та як Красива кімната Дякую, що з розумінням поставились до мене До побачення Я зачиняю двері і знову йду до спальні Мені треба трохи відпочити В мене болить шия і я почуваюся жахливо Почала боліти голова, нестерпно Може, ти дещо мені поясниш? Що я маю вчинити з цим хлопцем? Найкраще буде просто його вбити Але з багатьох причин це не вдала ідея То що? «Чого ти мовчиш? Ти уявляєш, як мені зараз? Ти в мене на очах, скинула того негідника вниз, потім... і ми обдурили поліцію. Я маю право на деякі пояснення. Ти скажеш мені, що це все означає?» «Ні». «Ні? Ні? Ти не хочеш пояснити, чому за тобою полюють бандити? Чому ти не хочеш? Я можу тобі допомогти?» «Не у це». «Але...» «Ніяке хале. Не у це. В тебе немає шансу вціліти». Всі, хто торкався цього, вже мертві. Принаймні одна точно. Я не хочу, аби на моїй совісті була ще одна смерть. Не розумію, чому він не йде. Інший вже тікав би, куди очі бачить. Юлю, прошу тебе, не треба зі мною так. О, в тебе знову кров. Треба до лікаря, негайно збирайся. Він не розуміє, що мені не можна зараз до лікарні. Бо там зобов'язані про подібні поранення сповіщати куди слід. Дай мою сумку. Десь тут має бути візитка Віталія, аби тільки Світланка нічого не дізналася. Ось, знайшла. Подзвони цьому чоловікові. Це твій приятель? О, вже з це ревнощів? Ні, це приятель моєї подруги. Пораді йому захопити інструменти, але не вдавайся в подробиці. Тільки зараз, швидше. Він хапає телефон і накручує диск. Будь ласка, Віталія Петровича, добрий день. Чи він такий вже добрий? Треба тут прибрати, бо темна вода змикається над моєю головою. Брудна темна вода, господи, а де ж Макс? Я лечу в прірву.